Uh, također spomenut ćemo i hadis od Semora ibn Čutub Rabi Allahu te'ala Alhum, jako hadis, to je san Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a san poslanika sallallahu alaihi wa sallam je opjan. Poslanik alaihi, alaihi wa sallam je u tom snu bio pođer od strane neveka i vidio je dio onoga što događa u, u zagrugnom životu. Dio onoga što događa u zagrugnom životu. Poslanik rahimehullahi ve sellem vrlo često bi kaže ujutru govorio s hadiba, imali neko da priča neki san. Imali neko da nam priča neki san, i neko od vas sre usnio da nam ispriča. <laughs> kaže pa je to jutra da suru laha ve sellekum sellem nam da ispričao i sre što je da jao zavirio san. Kaže došla su mi dvojica one i uzeli su me sa sobom i rekli su mi, krenim, pa sam krenuo sa njima. Onda smo došli do jednog čovjeka koji je lešao na lijeđima. A kaže, iznad njega je čovjek stojao sa, ogromno, sa ogromnom stijenom u lukama i kaže, bacao mu je, bacao mu je, bacio mu tu stijenu na njegovu glavu. Kaže, papi mu ta stijena potpunosti lišila na njegovu u glavu, taj bi se kamen skotrljao tamo ili onadom, a kaže, ovaj koji bi bacio taj kamen, otišao bi ponovo za taj kamen da ga uzme, i kada bi se vratio, ovaj koji je bio kržnjavan, udarao kamenom, kaže, njegova bi se glava vratila u istom prvobitnom dakle, ovaj, stanju. Zatim bi ovaj a, koji je nosio kamen, i udarao ga, ponodio isti dakle, ovaj družak. Pa sam rekao, Subhanallah, Šta je ovo? Ko su ovi tvoji A meni je rečeno idi, idi. Zatim sašao kaže došli smo do čovjeke koji je također ležao na lećima na svom zatilku. Kaže a pored njega je čovjek stajao sa nekom ozdanom kaže kukom i kaže obim mu tu to kukom daje, pa ovaj, on kažnjavao bi njegovu njegovu desku voda, lijevu stranu ovaj lica Zatim mi kada je prešao prvo bih uh, da kad na jednu stranu njegovog bicca onda na drugi idi na drugo i kaže kada mi se vratio na drugi dio njegovog bicca to bi mu ovaj uh, ta strana govorila pamjeon porovo dakle nastavila kažjava kažjava natalja pa sam rekao subhanallah poslu tvojim ćerpa pa meni je rečeno idi idi zatim smo došli do do, do jedne ovaj uh, pežnice do jedne, dakle, ovaj, e, pećnice, kaže u toj su se su, čuli su se glasovi i galama. Pa smo pogledali tu pećnicu i u njoj smo vidjeli ljude i žene nage, na nage, nage. Kaže ispod njih e, je, se, e, je je bio ja, ja e, plamen i kaže kada bi doprao plamen do njih, oni bi, dakle, još više pustili svoje glasovi. Rekao sam, subhanallah, ko su ovi A meni bi rečeno, iti, iti. It. Zatim smo došli do, do obale rijeke koja je bila crvena poput krv. I kaže, na obali te rijeke, u slaviji u toj rijeci se nalazio čovjek koji je bivao, a na obali te rijeke nalazio se čovjek pored koga se nalazila gomila kamenja. Kaže, ovaj koji bi je pivo rijeko došao bi do ovaj obale, a ovaj koji bi čekao bacio bi u kojeden kamen u usta, otvorio glu usta, bacio mu po jedan kamer, onda bi on otišao od otviva, ponovo se vratio, zatim je mu ponovo ista, ista karda stila. Zatim sam rekao, subhanallah, ko su vodi, a meni bi je rečeno, nastavi, nastavi. Dakle, nakon toga je Rasulullah sallahu alaihi wa sallam vidio baštu u kojoj je bio jedan čovjek i oko njega su bila mnogobrojna djeca. Pa je nakon toga Rasulullah sallahu alaihi wa sallam pitalo ove veleke, ko su ovi ljudi? Ja sam vidio zaista velika čuda večeras, šta je ovo što sam ja, šta je ovo, o čemu se radi, uh, ko su ovi ljudi, pa mi, je, pa mi je rečeno na kraju, kaže se tiče onog prvog čovjeka, to je čovjek koji je dakle, bilo kašnjavan, koja je bila bacana, stiljena ogromna na, na ovaj, na, na glavu, to je onaj čovjek koji je znao Kur'an, a nije radni oko njemu, I to je čovjek koji je prespanljivao na marze, obavezne na marze. Dakle, ovo svelo si na umemu, prije sve. Na umemu koja ima znanje, koja ima Kur'an, koja ne raje ima Kur'an. I također, na, one, na one ljude koji ne znaju, a ne raje po svome znanju. I odnosi se na one koji, prestavljerujem predstavljaju odnosno ovaj namaze bez opravdanja a to su obavezni namazi odnosno odnosno vakti Največemu odgovora je važno znati baš čovjek da oni koji imaju najviše znanje Što a koliko imaš znanja toliko ćeš imati odgovora kod Allah subhanahu wa ali svaki onaj koji ima znanje po pitanju kopisa popisa, ova ne da radi, odnosno to je znam. Tako da se ovo radnosi samo na učenjake, na, na odrebanu odre, odre, odre, odre, skupinu, gdje se odnosi i na svakog odnoga, ako ih poznaje drđeni dio, dakle, ovaj popisa, na čemu ove skupine jesu normalni učenjaci, odnosno, odnosno ureba. Dakle, ovo je velika pita za sve nas i oponjena da a, trebamo imati Kur'an, trebamo imati znanja, i iz, izučavati, saznavati i tako da ne. ali, još obavezniji od toga jesli da radim ovom Kuranu, da radim u poznanju, jesli da radim u što je ono Suhara ovog rada, objavljiv. Inače, to je najveća propast. Imati svjetlo, imati Kuran, imati Islam, a ne okoristiti se toga. Drugim odnosjavati bud, a sam u tame grijeha i propasti, dakle, zakonati. Zatim kaže ovaj drugi čovjek koji je bilo kaželjavan Ovaj uh je asam usstavila kidana na na jako ovaj uh eh, tovaj <gledan> način na koji na prikazan ovih gospodin kukava i vetetima kaže to je čovjek koji bi izašao iz svoje kuće i širio laži i lakao potvarao i smištao priče kaže ono je kasna za takve ljude vašu ismišljaju potvr i tako dalje da bi te mimo na važi takve dostigle dakle, dostige, dakle ovaj, horizonte i na jedno i na drugo, i na drugoj strani subhanallah dakle vaši braćo moja draga pobegajte kodica je opasno snaži i ono veliko grijeha i kakve su posljedice od konsekvence za onoga koji se bavi lažama i oni ovi dakle Jako opasni, opasni poželj. Živimo u vremenu, vraćaj moje berke, da se ljudi po ovom pitanju malo pojava suhadante. Izmišljaju priče, ovaj, potvaraju potvaraju ljude, udaraju na obraz ljudi. Dakle, kakve se priče mogu čuti u muslimanskim sredinama i u muslimanskim čašljama i u muslimanskim ahalama. To su priče koje mogu poteknuti je jedino u jedno i da na požarskoj sredini. Šta smo onda to ni? Šta se to dogodilo sa nama da smo primateli da prenosimo lažje, izmićnjavamo lažje i da potvaramo i da potvaramo da dakle, je i da potvaramo jedni i drugi. Podnosite kakve da je ovaj kadrove gleda za ovaj teđuje. Čati na ljudi i žena koji su nalazili u ovoj pečnici ovaj a što je bila ova vatra kaže da su lav Allahu alaihi wasallam je rečeno da su to bi da su to budnici vidi budnici da su to budnici i e, budnice porok koji također ovaj jako haram našim društvima koji to nikodakle ovaj rašen porok koji se tako javno sada čini da su ušli u potporosti iskobeli sti i ovaj obraz u velikom dakveo ovaj, broju da je vrlo često vjernika ovaj sti da prođe nekim određenim dakve ulicama što razno prazni i bružni pejzaža koje može dakve ovaj da vidi zaista na kao kao džezvanih sallallahu alejhi ve selle rekao da da će vjerni griješ samo da su se magar spojili sa ovog javnog mjesta da ljudi da ih ljudi ne gledali. Od toga, u tom svijestu, bi trebali maksimalno svi trud da doložimo na naše zredine, da naše čašije, očistimo od takvih, dakle, prizora i da opominjemo jedni drugi, ne bih li se ovo glužno prijeha i poroka, dakle, spasili, spasili nas i cijela naša pružnost. Čovjek koji je prijevao u crveroj rije, rijeci, a onda gdje je ovaj sa obale rijeke kažnjavao gađanjem, gađajući ga kamene, kažu to je čovjek koji je jeo kamatu. To je kamataž, kaže, a, rečeno je poslanijeku Muhammedu sallallahu, sallallahu alaihi wa sallam, kamata je kao što znate na veliki ilijeha, rat protiv Allah, suhannahu tera, nisu od izvjeren, ali je čovjek jako, jako, dakle, u opasnoj situaciji koji se bavi, bavi kamatom, koji jede kamatu, daje i daje kamatu. Postoji puno hadisa, Uh, koji govore zaista o opasnosti ove agene, mi nećemo da dakle, sada na to duri, keli da je dokaz uh, ovdje uh, to da je kamata jedan od rijeha zbog koje će biti čovjek kažnjavan u kapu stomaka za odnosno u zaru u život. Zatim nakon toga čovjek koga je Rasulullah sallallahu alejhi ve selle vidio u bašti, prediroj bašti Vis, e, visokog stasa i tako dalje, skoro da nije moglo da ga Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ovaj, e, do kraja vidi njegovu visinu e, e, koliko je dakle bio visok, a okoljega su bila djeca, kaže Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam da mu je rečeno da su to, da je to Ibrahim alayhi shanatu wa sallam, a ova djeca okoljega to su muslimanska djeca, to su djeca koja su umrla na filtri na prirodov vjeri, to je djeca koja su cresela prije kolonstva a ona su u i odnosno na filteri na prirodnoj vjeri u kojoj se je na osnovu stvara stvara uh, sve ljude a onda nakon toga roditelji uh, svakom djetetu prenošljeraraju svoje dijete uh, prema onim koja, koje, u koja su oni u kojasu oni da dakle, ovaj uh, ubjegđeni Zatim Jerašan Rasulullah s.a.a. a djeca mnogobožaca, Allaho poslaniće, šta će biti sa njima? Sa djecom mnogobožaca koja su se rodila u mnogobožačkim prolicama, poslanik s.a.a.a. reče je djeca mnogobožaca. Jer su i ta djeca koja nisu postigla to nespovnu, što bi rekao naš narod, to je arabska riječ, ona također su u islamu, odnosno u imanu, i ona će biti inshaallah u gara stranici stranici ovaj uh, e